Bai, guk gainera ondaren foro esaten dugu, orain zuzen ere estelako, eh, ondaren mota bat bakarrik hartzen. Orduan, ondaren foro honetan bilatzen dugu helburu nagusia da ondarribiko ondarea nazioartera ateratzeko, ba, bideak bilatzea. Eta orduan alderdi horretatik bai badugula alde bat esa ezaguna lehendik ezaguna izan daiteke naun gastronomiarekin zerikusia duena. Mion, gastronomia esaten dugunean gastronomia esaten ezagun baratzetikan edo ekoizpenetikan eh, azken bururaino, ez? E, lanketa bat eta horretanako pos Japoniatik etorriko saizkigu hainbat hainbatzuk aldari eta beren ezagutza eta diraseko digute. Ni gero beste batetik eta guretzat oso interesgarria dena bistan da eh, ondare arkitektonikoa. Ta ondare arkitektonikoaren lanketan, claro, ondarebiaren iku Euspegia gotor modura eta horre ere bilatzen ari garena da. Unibertsitatearekin harremanak izatea, eh? gure hondarea ondo lantzeko eta ezagutarazteko eta eta handikan ikasteko, Eta horrean hori dela eta bai Euskal Herreko Unibertsitatearekin, bai beste kanpoko beste unibertsitate batzuetako irakasneak etorriko zaizkigu eta kontatuko izkigu beren esperientziak. Gure gotorleku honen kokapena kokapen geografikoa konton hartuta historikoki muga izan garen aldetik, eh, nahi ditugu harremanak landu eh, hain zuzen mugan egon diren gotorleku ohiek dituzten hiriekin. Eta alderdi horretatik Kataluñatik eh, bai pirineotan zehar ondarribira arte, kas honetan dauden hainbat eh, esperientzia eta trukatu nahi ditugu. Eh, figeresetik hasita eta Gero bai jaka, hoi egila lanketa bat eginean dute lehen eta guk hori ikusin nahi dugu. Bai, Biarnon okeras ere, okeraspaldi manago, ere, hortxe dago, eta gero zalantzarik ez, iruñea egiten ari da, inbat urtetan lan serio horretan, eta baita bai ere. Eta orduan, pixka bat, begiratu, ira Pirineok eskaintzen diguten ara horretan, gotorlekuen lekuen horretan, zekoak e, kapen izan dezakegun.